A tudományos alapjai színi fejezet az, ami talán legjobban emlékeztet benneteket az egészségügyi alapmadóra. Bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem tudom pontosan ennek a modulnak a tartalmát, és a követelményrendszerét, hála jó Istennek ezt a részt nem kell magamévá tennem, valószínűleg komoly problémáim lennének a az egészségügyi modul elsajátításával egész egyszerűen azért, mert az ember, mikor gyakorlati tudományjal foglalkozik, akkor a mélységekben, az alapokban már nem megy vissza, ezek valahogy úgy beépültek a tudásába szerencsésebb esetben. Úgyhogy ez a fejezet, a tudományos alapok, ez valakit, aki ilyen beállítottságú, majd jó érzésekkel fog eltölteni, mert ő szeretne a dolgok mélyébe látni. Aki viszont gyakorlatilag szemléletű, annak talán ez egy kicsit túl elméleti lesz, de valahogy azért foglalkoznunk kell vele. Nem csak azért, mert a vizsgatananyagát érinti, vannak belőle kérdések, hanem azért is, mert jó tudnunk, hogy mondjuk egy kicsit mélyebbre ásra hogyan, zajlanak a folyamatok a szervezetünkben. Először is ejtsünk egy szót arról, hogy mi is az, hogy tudomány. Mert egyáltalán a, a, a természetgyógyászat az tudománya. Most ezt, ezt, ezt tegyük félre ennek az azonnali megválaszolását. Én azt gondolom, hogy mindennek, minden felépítménynek vagy elméleti felépítménynek valamiképpen ilyen jellegű hozzáállásónak kell lenni, pedig ami a definícióban is benne van, hogy a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tervékenység, amelyet igyekszik olyan igazolt ismeretek gondolati rendszerébe foglalni, amely aztán egységes és és tovább fejleszthető. Ugye ennek a mai tudomány, ennek a definíciónak mennyire felel meg, és mennyire áll stabil, vagy éppen ingatag lábakon, azt most ebben a pár percben nem szeretném kifejteni, talán a természetgyógyászati táboroknak a szabad légkre és és kötetlenebb időrendje az lehetőséget ad nekünk arra, hogy erről egy kicsit elbeszélgessünk. Mindenesetre néhány fogalmat tisztázunk, ami a tudományos címszó alatt azért hát, ugye A validitás, mint tartalmi érvényesség, aminek meg kell felelni, bármiféle tudományos alapokon íródott műnek, vagy egyáltalán a gondolkodásunknak ilyennek kell lenni, ez azt jelenti, hogy a kutatás a vizsgálat tárgyára irányol, bármilyen furcsa, de ez azért egy kikötés. Ugyancsak kritérium, a tudományos kritérium, vagy a tudományosságnak a kritérium a megbízhatóság. Ami azt jelenti, hogy a vizsgálat ismételt alkalmazása során az eredetivel megegyező vagy közel azonos eredményt kapjuk. Hogyha ettől való eltérés mutatkozik, akkor ez valamilyen mérési hiba, vagy a pontosságot, a mérési pontosságot kifejező mutató ennek a részleteibe nyilván nem fogunk tudni belemenni. Itt a vizsgálatok tökéletesen ugyanazt az eredményt nem adhatják, de van egy bizonyos hibahatár, ami belül kell, hogy legyenek az eredmények. Az objektivitás pedig arról szól, hogy a, a kutatás a valóságnak megfeleljen, tehát ne lehessen valamilyen igény szerint meghamisítani, hogy Isten. Meg kell, hogy ismerkedjünk egy olyan fogalommal, ami a a mai tudományos gondolkodásnak a, a, a vezető három betűvel jelzett filozófiája, vagy paradigmája, ha úgy tetszik, és ez az evidencia alapú orvoslás. Most a tudományon belül a biotudományok, vagy az orvosi tudományok területére redukáltuk ezt, a, ezt az elvárást. Evidence-based medicine, ennek a rövidítése, és ez a bizonyos gondolkodás mond, az azt mondja, hogy a, a, az ismeretanyagunk minden egyes tétele a diagnózis és a terápia tekintetében hozott döntéseik is e, a legmagasabb szintű tudományos bizonyítékokon kell, hogy alapuljanak és nyugodjanak. Ezeknek bizonyos fajta matematikai, statisztikai elvárásoknak is meg kell felelniük, és az elsődleges forrásai, a megszerzésüknek, az úgynevezett klinikai tanulmányok. Keletkezik egy hipotézis, egy elképzelés azzal kapcsolatban, amit vizsgálni szeretnék. Erre felállítunk egy vizsgálati modellt. Ezt a vizsgálati modellt egy kísérlet struktúráljuk mérjük, mérhető módon vizsgáljuk az adott kísérlet eredményeit, és a mért eredményeket statisztikailag elemezzük. Nagyjából így néz neki az, hogy hogy is alakul egy, egy, egy vizsgálat jelen esetben a biotudományok területén, de minden bizony a más tudományterületeken is ugyanez a helyzet. Ennek van egy alap mondjuk standardja, vagy arany standardja, ezt úgy nevezik, hogy randomizált placebo-kontrollált kettős vak vizsgálat. Mit is jelentenek ezek a kifejezések? A randomizált az azt jelenti, hogy a kísérleti alanyok beválogatása véletlenszerűen történik. Például egy gyógyszerkísérlet véletlen véletlenszerűen válogatjuk be a pácienseket a gyógyszert kapó csoportba, vagy a gyógyszert nem kapó, tehát nagyon hasonló, még kinézetében is nagyon hasonló placebo kapó csoportba. Ezt, hogy ki, melyik csoportba tartozik, ezt hát sem a beteg maga, sem pedig a vizsgálatot végző orvos vagy vizsgáló személyzet nem tudja. Éppen azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljük a szobjektivitásnak, a kockázatát, vagy annak a az eredményeket, módosító hatását. A placebo kontrollált, ezt már megmagyaráztam, a placebo az gyakorlatilag egy hatás nélküli szer, ami minden tekintetben megegyezik, Küllemében a gyógyszerrel, vagy a hatékony vegyülettel, nem különböztethető meg tőle semmilyen módon. A gyógyszereknek és minden gyógymónak van egy sokat hangosztatott placebo hatása, ami egyébként nagyon jól jegyzem meg zárójelben, plusztán valamilyen gyógymódnak a megkapása az már jótékony e, hatású és a hit és a bizalom alapján a gondolatokon és az érzéseken keresztül megvalósítva, megvalósulva e, biológiai testi változásokat idéz elő bennük. Ezek a bizonyos klinikai vizsgálatok arra kíváncsiak, hogy egy adott gyógyszer, vagy egy vizsgálati anyag, vagy egy vizsgálati technika a placebo hatáson túl milyen extra hatásokkal rendelkezik. Kettős vizsgálat arról szintén beszéltünk, senki nem tudja, hogy melyik csoportba tartozik. Tehát ez egy aranystandard, tehát csak úgy, hogy beadok 20 betegnek valamilyen szert, és nézem a hatását, és ezt regisztrálom ez nem működik. A legmagasabb szintű evidenciafokozat, még ezt a bizonyos kettős vak randomizált placebo-kontrollált vizsgálati Módot, vagy ennek a hatékonyságát is meghaladja, ezek pedig ugyanezen vizsgálatokból készített, összefoglaló úgynevezett metaanalízisek. Tehát egy adott szert vizsgálunk, például egy új gyógyszer bevezetése a cukorbetegség gyógyítására. Ez pont nem jó példa, mert ebből elég nehéz metaanalízis csinálni, de mondjuk bizonyos gyógyszerek hatását nagyon sokan vizsgálták, már is rögzítették az orvosi irodalomban, ami hozzáférhető különböző csatornákon keresztül, és bizonyos csoportok vagy vizsgálati szervek vállalják, hogy az adott témában elkészült mondjuk 100 vagy 150 ilyen placebo kontrollát vizsgálatot egy összesített statisztikai elemzésnek vetik alá. Statisztikailag természetesen ez még, még, még, még pontosabb eredményeket adhat. Erre már a bevezető fejezetben talán tettünk utalást, hogy nagyon fontosak a statisztikák és fontos támpontot jelentenek nekünk valamilyen gyógyeljárás hatékonysága tekintetében, viszont az ég egyött a világban semmilyen előrejelzést nem adnak azzal kapcsolatban, hogy az adott beteg hogyan fog reagálni a terápiára. Tehát statisztikailag hiába az ő 5 éves túlélése csak mondjuk valamilyen daganat esetén 20% az adott egyed, az adott ember úgy dönt, hogy ő bizony túléli, és még 15 év múlva is, vagy még 30 év múlva is az élő sorában lesz. Úgyhogy azért ezt a fajta gondolkodásmódot is ki kell egészítenünk azokkal a vonatkozásokkal, amik a természetgyógyászat erényei tudnak lenni, vagy egyedi terápiákat alkalmaz. Hogy hogy viszonyuljon mondjuk egy természetgyógyász Ezekhez a tudományos vonatkozásokhoz arról hamarosan beszélni fogunk. Az evidenciának vannak fokozatai. A legmagasabb fokozat, amit már említettem. Fokozatosan.